תנו לנו בלייק, כנסו עכשיו. התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרן מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. ארמונות בכל מיני שיאים, אני חובק אותך בכל הטונים הנמוכים, אך את חולמת הפי end בכל החיוכים, אני שוקע ארוכות בים של הצלילים, אך את פורסת משאלות על חול ועל גלים, אני אלייך מדבר בטונים הגבוהים, אך את לא מסתפקת בחיוך של הטבים, שלום לך ליידי שלי.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 תחשוב רק במפתח זול אני מוסיף לציורים ירוק, צהוב, כחול אך את אוהבת את כולם ורודים וזה הכל אני לומדת הטיול לדרום אמריקה אך את לומדת דווקא לטייל לאפריקה עד שנחזור אני ואת מדרך ארוכה אני שולח את השיר בתד נשיקה שלום לך לידי שלי אני כל כך בראש אחר זה לא... שלום ולא להתראות, אם תבקשי אותי אולי אבוא לראות. שלום לך ליידי שלי, אני כל כך בראש אחר זה לא שלום ולא להתראות חברים, כאן מעדן ויליל, משה ירונסקי לא נמצא איתנו היום וגם לא יהיה בשבוע הבא, אבל אה, מגיע לו אה, לבלות אה, חופשה בחול. אה, אמיר עקן וגם האורח שלנו, דודו איתן, שלום דודו. ש... ו... שלום. וטוב, לבעלי הזיכרון הארוך, אתם... אה... אולי זוכרים שדודו היה כאן בעיצומם של ימי הקורונה, ודודו הוא אמרגן לשעבר ומפיק, ולצורך העניין הוא גם אספן של תקליטים, ויש כאן הרבה מאוד תקליטים שדודו הביא איתו, ופתחנו עם שלום לך ליידי שלי, של איתן מסורי, שאתה עבדת איתו מזמנו, נכון. ואמרת שיש סיפור מאחורי השיר הזה. נכון. ש... זאת אומרת, השיר הזה, הוא, הוא היה אמור להיות uh, שיר עלייה של הפועל רמת גן, כשעלו לליגה. Uh, ליגה לאומית. הלוא uh, הפועל רמת גן, ו... ואז אמרתי לאיתן, לא... זה... זה חבל השיר, זה להיט. אז... אז... במקום. לא, לא. זה... הוא כלל, קלט... הפועל רמת גן, כשהם עלו. כן. ו... אז אמרתי לו ש... ש... שהשיר הזה, יעשוו אותו רק ב... בשבת. ש... ש... זה היה פעם תוכנית ת... ת... של... שירים בשערים. כן. חבל. רגע, השיר הזה הוקלט פעמיים, פעם בתור שלום לך הפועל רמת גן, פעם שלום לך ליידי שלי? נכון. ואיפה הגרסה עם רמת גן? אין לך אותה? לא. אה, תביא בפעם הבאה. לא, אני לא זוכר שיצא תקליט, רק זה היה ברדיו. זאת אומרת, על סרט הקלטה, מן הסתם. כן. כן, היו פעם דברים כאלה, לא היו שמים הכל על ויניל. אמת. <עכשיו>, עכשיו אנחנו, אז פתחנו עם איתן מסורי, אנחנו נחזור כנראה לאיתן אה, בהמשך, ויש כאן אה, תקליט שדרים אה, של לאה לופטין. כן. Okay. אבל לפני זה, בוא נאמר שאתה רצית לעשות תוכנית עם נושא מסוים, והנושא הוא עיבודים. נכון. כן? מעבדים מוזיקליים. מעבדים מוזיקליים. שזה נושא מאוד חשוב. נכון. ומי ששולט באולפן, בזמן ההקלטות זה המעבד, והוא קובע את הקצב, את המהירות, כן. את הלחן. הוא מלביש את השיר. בדיוק, הוא, הוא יכול לשנות את השיר מקצה לקצה. פה, במקרה של ליה לופתין, המעבד הוא גם הבעל שלה. נכון, היה. אריק רודיך המנוח. אז היו נשואים. כן. אחרי זה התגרשו. נכון. עכשיו, לי לי אותו פרויקט לזמרים מתחילים. כן. שבזמנו הייתי אצלך עם יגאל כוכבי, ועשיתי את הפרויקט הזה עם סולו יורמן. אתה הכרת אותו. כן. והוא ו... בא אליי, כאילו, ביקש שיר להיט, אז אמרתי לו, קח את יגאל. יגאל כוכבי, לפני כמה שנים ב... יצא עוד, יצא בהוצאה מחודשת התאקליט שלו, כן. הוא היום באמריקה, בלוס אנג'לס. אנג עדיין במוזיקה או עושה דברים אחרים? יש לו אולפן שם, ו... ו... ו... ואני חושב הוא מופיע ב... במועדונים. אוקיי. בואו נחזור לליה לופטין. אז השיר זה אולי ילדה? יש סיבה מיוחדת שרצית את השיר הזה? היא עשתה לי קולות בכל השירים שלי. היא, היא ובעלה. אוקיי. הוא, הוא עשה את העיבודים, והיא עשתה קולות. אז אנחנו כאילו ניצלנו את, ה, את הזמן האולפן. כדי שהיא תקליט. כן, זה היה המתנה שלי. אוקיי. Okay. גם, גם, גם היה פה, סליחה, לפני שבועיים גם מישהו שהקליט את השיר. לפני שבועיים, מי היה אצלנו לפני שבועיים, אמירה? לא, שבועיים שלוש. לפני שבועיים שלוש. תכף ניזכר בזה. אוקיי, אז הנה ליה לופטין, אולי ילדה, תקליט שדרים. היא מוכשרת מאוד. נכון. טוב, זו הייתה לאה לופטין אה, סולו, עכשיו לאה לופטין ברקע. באמת. והיא שרה ברקע של שיר שנקרא כאן הקצב, של... בא הקצב. בא הקצב. בא הקצב. אז לא כאן הקצב, הוא בא הקצב, בסוף הוא הגיע, בסוף הוא בא. בא הקצב, רוני אלעד, ובואו תספר לנו מיהו רוני אלעד. זאת אומרת, רון אלעד היה, כשאני הכרתי אותו, זמר מתחיל, ולאחר מכן, כאבו מספר שנים, הוא היה בר הבית של הרוכסן. מה זה רוכסן? לא רוכסן, המוקסן, זאת אומרת, היה מועדון. אולי רוקסן? כן, בכן. רוקסן. הוא הפסיד שם המון כספים. רגע, אנחנו לא נכנסים לעניינים כלכליים, כן. שם התגלה אביב גפן. כן. אוקיי, אז הוא גם שר. כן. אוקיי. ואיך אתה קשור אליו? אתה הפקת אותו, אתה ניהלת אותו. גם וגם. גם וגם. וזה אותו סיפור של לאה לופטין, באה לשיר ברקע. כן. ואריק רודיך הוא שאיבד. אמת. אוקיי, okay. אז uh, רוני אלעד, בא הקצב, ולאה לופטין היא שרה ברקע. ב -ב -ב ומי שלא הכיר ב -ב -ב עד היום, אז uh, הנה, הזדמנות uh, מצוינת. מדליק לך העצב, אותך יעשה צעיר, מדליק לך העצב. אותך יעשה צעיר. בא בא בא הקצב, נרקוד עד שנפול. מרחיק ממך העצב, מביא שמחה לכל. ברקע צליל גיטרה, ומצב רוח נאומן. הזמן בקולה השרה, בקולה החם. סוג רוקט בלהט, לפי קצב התקליט. הבחור מחבק בלי דעת, ומפזם את הלהיט. הבלורית מתפרעת בחדר, לפי קצב הפזמון. וצחוק נשלח לכל עבר. משפח אל אסלו. בא בא בא בא בא בא בא בא בא בא בא בא בא בא בא בא בא בא העצב, אותך יעשה צעיר. מתיק לך העצב, אותך יעשה צעיר. בא נחשפות השיניים, ומונפת יד אל על. והרגליים שוב בשניים, מהריפה חולפות מעל. המרגינה ארוכה סוחפת, בקצב הפזמון. אך גש אל המרפסת, וקודעת עור ראשון. בא בא בא השיר, מתיק לך העצב, אוכל יעשה צעיר, מתיק לך העצב, אוכל יעשה צעיר, בא בא בא הקצב, בא בא השיר. זה מאוד פאנקי כזה ודיסקוי כזה, ואתה כתבת את השיר. כתבת והלחנת. נכון. ואריק רודיך איבד. איבד, כן. אוקיי. אנחנו נשאר עם עיבודים של אריק רודיך, ובזה אנחנו נסיים את החלק הזה של אריק רודיך בתוכנית, וזה עוד זמר פחות מוכר. מיקי נס, בוא תספר לי עליו. הוא אמור להיות, היה זמר מזרחי. כן. Okay. ואיתו שלחתי את השיר שזכיתי בפסטיבל המזרחי, במקום השלישי, אז בזוהר גוף, ש... שנשמע אותו, אבל לא בצורה של מיקי, בצורה של ניסים גרמה. אוקיי. Okay. שיר שאתה כתבת לפסטיבל הזמר המזרחי. אמת. <אז> וניסים גרם ישר אותו בפסטיבל, כן, ומיקי ניס, הוא הלחין. וזה אותו השיר, מפעד שלמה, או שזה שיר לא, אחר? לא, לא, שיר אחר. זה... אנחנו נגיע אליו עוד שם. מעט, אז מה, מה זה השיר הזה מפעד שלמה, מי כתב? <אח> אין קרדיטים על, <אח> <אח> על התקליט שדרים. <אח> טוב, אז... אנחנו נגיד כל הכבוד למי שכתב, למרות שאין לנו את ה... לא, רשום, רשום. רשום. שלמה קישור. שלמה קישור, שלמה קישור. אוקיי, מצוין, שלמה קישור אני מכיר. ויחיאם לוי הלחין. יופי, אתם רואים? שמע, יש לנו את אמירה, היא יכולה להציץ על הליב, אני לא. זה הזווית. אז אנחנו נשמע את מיקי נס, יפרץ שלמה. פעם קראו לשארם א-שייח, בפרט שלמה, רק שתדעו. נכון. דע, כן. נכון. פעם, מזמן. אמת. נשמע. אל כל המים במפרץ, ומסביב כמו אם אוהבת לך עוטרים, הרי ענת הרוח לוטפת לוהטת שיר בלחם דם, ומה מקים, החק במים צוחק הדג אל מול אלמות, וכמו יעוץ ישלח ידיים, קורא לקצב שאין עמוק. הן רק אתמות, אותה חרטי השריקת בגן, סיימה הקרן, הלוואה, שלום ושלווה נדע לעולמי. אתה שוחט ברגש ומדקדק בשור עבוד ברגע חוט יסיע סיפור ישן של אהבה מיקי נס, ששר על מפרץ שלמה, והזכרנו קודם את פסטיבל הזמר המזרחי, תשמ"ב 1982, וואלה, עברו מאז 41 שנה. עכשיו, כולם זוכרים את הפסטיבל הזה, כי פה בעצם זוהר הגוב עבר למיינסטרים. אמת. מקום ראשון, הפרח בגני. אבל היו שם עוד שירים, כן? היו עוד uh, כמה, עוד 11 שירים נוספים, ואתה זכית במקום שלישי. זאת אומרת, שיר שאתה כתבת יחד עם מיקי נס, באמת. בניסים גרם מ... שר, 네, כן. זכה במקום השלישי. אחרי, ולא רק זה, אנחנו הובלנו, בא... אז היה כאילו נקודות שיפוט, וזאת אומרת, חיילים, וקיבוצים, וכל מיני ערים, אנחנו הובלנו. בבני האומה, הכל התהפך, והיה ניקוד של פתקאות, וזאת אומרת, זוהר זכה. זוהר זכה. זה השיר היחיד שאתה שלחת אי פעם לפסטיבל הזה, או שהיו עוד? לא, זה היחיד. זה היחיד. אני לא אהבתי את, את הסוג הזה. אתה לא אוהב את הסוג, הסוג שהיה באותו פסטיבל, כן. בפסטיבל המזרחי. כן, בגלל זה גם לקחתי את אורי קריב. כן. זאת אומרת, את, את השיר הזה שלחתי בעיבוד של יגאל חרד. אוקיי. ובפסטיבל עצמו אנחנו כאילו לקחנו מעבד מודרני יותר. אוקיי, אנחנו נשמע אחר כך עוד, עוד מאורי קריב, אבל בינתיים זה השיר שזכה במקום השלישי. את שירי ומילותיי. את שיריי ומילותיי. את שיריי ומילותיי, ברור. אם את מילותיי, אז נעשית ברבים גם את השירים. היה חסר שם יוד. את שיריי ומילותיי, ניסים גראמן, מקום שלישי, פסטיבל הזמר המזרחי, דרור, 1982. Thank you. נתת לי בשיריי. את שיריי ומילותיי ניסים גראמה, בעיבוד של אורי קריב. אז בואו נמשיך עם אורי קריב, שהוא מעבד מוכר, ידוע, עם רזומה גדול מאוד. הוא עובד עם הרוק גאון, כל הזמן. הקבוע שלו? כן. הוא מנצח על התזמורת שמלווה את יורם בהופעות? כן, בכל ההופעות. אוקיי. אני צריך להפסיק להגיד, אוקיי, אמירה, זה כבר פעם חמישית, שישית שאני אומר, תמצאי לי משהו אחר. טוב. טוב זה גם טוב, כן. אז מתוך האלבום של יורם גאון, ליטי זהב, נשמע שיר שאיבד אורי קריב, וזה... שיר, אבל כאן, או שנפלה כאן טעות, כי כאן בעיבודים לא מוזכר אורי קריב. שלום, מר צנטר, כתוב סמך פודמן, אילן גולדהירש. לא, זה הכותבים, אבל כאן למטה יש קרדיטים למעבדים. אבל הוא איבד אחר כך, בהופעות שלו, כן. בהופעות, אוקיי, עכשיו הכל ברור. בהופעות, מי שהולך לראות... ורבים זה? הולכים לראות את ההופעות של יורם גאון, שומע את לקריב. העיבוד של אורי קריב, שגם מנצח ומנהל מוזיקלית נכון, את המופע. נכון, שינה <אז>... נכון, שינה קצת, בגלל אבל uh, את העיבוד לשיר כאן, בהקלטה, uh, עשה בני נגרי. כן. יפה. אז uh, הנה, שלום לך ארץ נהדרת, במקור שיר אמריקאי, כמובן. מי כתב את הטקסט העברי, אמירה? שיר מספר 2? אילן גולדהירש, עליו השלום. כמו בעד עדשה של מצלמה, בתרמילי אותן אשא לכל מקום, בכל מסע, כדי פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נוסע לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. המגדלים בירושלים, בסמטאות השוק הצימאוני, גגות הרעבים של גבעתיים, אני בתימון מבעד חלולים, את האוויר בתל אביב, את צוותי ואת צבי, את החלב, את נרות שבת, את ים המלח מול אדון, ואשת לוט צופה בית הקיץ או אחריך. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נוסע לך שיר מזמור, גם אם לעיתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. בימיה הכחולים של הכנרת, והרקיע התואם מאז, והרגשת הבית המוכרת, בתוך אורקי היא שורמת כמו חשמל. הרי גלים הפרדסים שבשרון, וילדים בגן המושבה, את הכרמל ואת הים, אחד אחד ואת כולם, תמיד קורצים אומרים ברחבה. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נוסע לך שיר מזמור, גם אם לעיתים נוטד אני על דרך, מקום למדוד אך טוב יותר לחזור. אנחנו לא נוותר על עוד שיר של יורם גאון, במיוחד שזה מתוך ליתי זהב. אז אנחנו הופכים צד ומניחים את זה על הרצועה האחרונה, מספר 6, שזה לא נפסיק לשיר, והעיבוד כתוב פה... גימל כהן, אבל אנחנו חושבים שזו טעות, וזה שין כהן. ש... כן. שמעון כהן. כן, שמעון. שימו. אז... הוא, euh... הוא עבד איתו בתחילת הדרך. הוא, הוא הרי... הוא, הוא היה עם של איזה ה... רשות השידור. כן. קבוע. שנים הוא היה. אז תראו, אם יהיה רע, אז... בכל זאת. לא נפסיק לשיר, אה?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 הבנזין, מתל אביב עד רמת גן, עולה oh, לך כמו סוף שבוע ביפן. ואם באום אומרים תיסוף וגם תחזיר, אנחנו לא, נפסיק להשאיר. לא נפסיק להשאיר. לא נפסיק להשאיר. לא לשיר, בייר, לא נפסיק להשאיר, לא <מת> נפסיק להשאיר. אם תרשם, תרצה שיכון של זוג צעיר, כשתיכנס, תהיה כבר מזקני העיר. <מת> ואם נשמע את הרוזה, רוזה רוזה מקהיר, אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר. לא נפסיק לשיר.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 לא נפסיק לשיר, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו, יש לנו לפחות, נגיד, עוד 18 דקות של מוזיקה טובה. דודו, בוא, בוא תספר לי קצת על עצמך, איך התחלת, עם מי עבדת, והאם אתה ממשיך עם זה היום, או שאתה לא, נח. לא, היום אני כבר נח. אתה בפנסיה. כן, אני פינסיונר. ו... זה היה בשנות ה-80. כשעבדתי... כן. בהפקות, המרגנות, okay. במועדונים של יפו, mm -hmm. שהתאמתי להם זמרים ואומנים, קרוון, נובמבר והשאר. זהו. עכשיו, יש כאן משהו מעניין בין הדברים שהבאת, זה נקרא הפרויקט של דודו איתן. ש... מה זה בדיוק? וממתי זה? גם, הכל בשנות ה-80. אני אהבתי, זאת אומרת, לעזור לזמרים מתחילים. חוץ מהפרויקט מה שהיה לי עם סולו, יורמן, אז היה לי עוד כמה פרויקטים. עם יגאל חרד ועיבוד אנשים. אז זה מתוך הפרויקט של יגאל חרד. חרד. כן. ואת מי אנחנו שומעים כאן? Uh, euh, את איציק לוי. איציק לוי. כמה ידיים. כמה <עד> ידיים, <MacBook> אוקיי. Okay. ומיהו איציק <עד> <כאל SWT> לוי, אתה זוכר? לא. אתה אומר, אחד <קרק> מאלה שהקלטנו. כן. <בח> הרבה השקעתי, <אח> אני אומר הרבה כספים. זה הגיע לרדיו? שומעו את זה ברדיו? או ש... שלחתי אבל לא השמיעו. לא השמיעו. אז הנה, מתי היה הפרויקט הזה? 80. שנות ה-80. כן. אז הנה, 40 וכמה שנה אחרי, אנחנו עושים לזה חשיפה מאוחרת, כן. אנחנו uh, שמענו את איציק uh, לוי מתוך uh, הפרויקט של... של, של דודו איתן. אז מה, עידן רייכל, הפרויקט של עידן רייכל זה אחרי. בטח. הוא צעיר יותר. אז הזכויות, כל הזכויות שמורות לדודו איתן על הפרויקט של, כי אחרי זה היה לנו גם את הפרויקטים של רביבו, ו... אז, אז אתה, רי... שתי... אתה הראשון. כן, אמת. יפה. Uh, עכשיו... אנחנו עוד עיבוד אחד של אורי קריב, וזה מתוך אוסף שיצא באיסרא דיסק ונקרא עוד להיט מספר 2. איסרא דיסק כמובן כבר לא קיימת. בואו נראה מה יש לנו פה, יש לנו את האחים והאחיות, ורוחמה, והברירה הטבעית, וריק יגאל, בקיצור, להיטים גדולים. אני לא בטוח שאצלנו בכפר תודרה זה בדיוק מתאים לאוסף להיטים, אבל בסדר. ומתוך זה, יש לנו שיר של דורי בן זאב, מה אתה רוצה להיות? עכשיו, נגיד כאן שאת המילים כתב דודו וייזר, שהלך לעולמו לפני שנתיים בערך, עם סיפור טרגי שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו. במקום זה אנחנו נשמע שיר של... נדמה לי שזה היה באחד מפסטיבלי שירי הילדים, השיר הזה. מה אני חושב? גם אני חושב. אחד רוצה להיות נהג, לנסוע לעפולה אתה תהיה רופא ותרפא אנשים אני אהיה צייר ואצייר רק את שולה תגור מחוץ לעיר ונגדל שם פרחים מה אתה להיות? שתהיה גדול שתהיה גדול אולי תגיד שתהיה גדול, אולי תגיד שתהיה גדול אז מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אולי תגיד אני רוצה להיות טייס, לטוס אל הירח אתה רוצה להיות בלש, תופס גנבים אני אהיה מכבי תל אביב וננצח ואת רוצה להיות מלכת היהלומים אהיה גדול מה אתם רוצים לראות? מה אתם רוצים לדעת? מה אתם רוצים להיות, אה? מה אתם חושבים רציתי? מה אתם רוצים לרוץ? מי שלא הולך הביתה, יישאר בחוץ! להיות <ק KIM> גדול! מה שאתה רוצה להיות, שתהיה גדול שתהיה גדול, שתהיה גדול. אתה רוצה להיות שתהיה גדול, שתהיה גדול, שתהיה גדול. ובלי טובות מאף אחד אני רוצה לצמוח. להיות גדול ולהבין יותר בחיים. לשמוע בקולי לטוב לרע ולא לברוח. אני רוצה לחיות המון חיים ארוכים. יש לנו הרבה זמן לחכות עד שהוא יהיה גדול, כי התוכנית כבר הולכת ומתקרבת לסיומה. אז כמו שבישרדיסק הוציאו אוסף עוד להיט, ב-CBS הוציאו אלבום שנקרא להיטי החסידים. לדעתי האלבום הזה נועד בכלל לתצרוכת חוץ, לתיירים וכאלה. הרוב זה מה שנקרא שירים חסידיים, אבל יש פה למשל, במקרה את ירושלים של אז, שזה בכלל אה, מירושלים שלי, המופע של דן אלמגור, נכון. מוטי פליישר שר. בכל אופן, אה, אנחנו רוצים לשמוע עוד עיבוד של שמעון כהן. נכון. מרי סוריאנו, פה כתוב מירי סוריאנו, השם שלה זה מרי סוריאנו, הייתה שחקני, היא הייתה שחקנית. היא הוטרעיה? אני לא יודע, אני מקווה שכן, עד מאה מרי סוריאנו, סורי. הש... היא מוכרת למי שהלך להצגות יידיש. נכון, uh, נכון. בשנות ה-60, אולי משהו ב-70 גם. Uh, היא שחקנית, זמרת. השיר הוא uh, הבן יקיר לי של משפחת מלבסקי, שלהקת הנחל עשתה את זה בעיבוד של יאיר רוזנבלום. Yeah. אז בואו נשמע איך זה בעיבוד של שמעון כהן. כהן. שמעון כהן, מרי סוריאנו, הבן יקיר לי. <ע> <ע> יופי של עיבוד, של ביצוע, וזו הזדמנות לשמוע... מיוחד תשמוע... מאוד. כן, ביצוע בהזדמנ... מיוחד. הזדמנות לשמוע את הבן יקיר לי שלו בביצוע שהפך להיות אה, מאוד מאוד אה, ו... פופולרי של להקת הנחל. אבל ו... הוא מושמע גם, זה לפי דעתי לא מושמע. לא מושמע. אז הנה, השמענו אותו. דודו, מה אתה אומר על זה שהשעה עברה במהירות? חבל. אנחנו נהנינו מאוד. נהנית? מאוד. <חבל> זה מה שחשוב. אנחנו התחלנו עם איתן מסורי. אנחנו נסיים עם אה, איתן מסורי, שגם איבד את, ה, את השיר שהוא מבצע. אני אוהב את החיים האלה. ואני רוצה להגיד לך שהיה לנו <עקום ברגל> כיף כאן. גם לי. תודה שהיית כאן, והבאת לנו תודה. מוזיקה, מוזיקה טובה, ותקליטי שדרים שחלקם לא נוגנו, לא הושמעו אף פעם, זו הייתה אה, לחשוף אותם. חברים, תודה לאמירה שהפיקה, תודה ליוסי לי גניש, הטכנאי שלנו, ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, ונ... לא וניל, אפשר גם וניל, מעדן ויניל. תישארו בריאים. תודה דודו. ביי. ביי. ביי, תודה. של עוגה ונערות כמו פרי לקטוף לעוב בינות בתי השיר או על גלי הצחוק מכל מה שסובב אותי אני לוקח את הטוב ואת הרע אני משאיר רחוק רחוק אני אוהב <חוק> את החיים האלה אני אוהב אותם ואין זה פלא ואם תביטו דרך משקפיי כבר ממחר אז גם אתם תאמרו אותו דבר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 מג'י, מג'י, מג'י, מג'י. אתם מאזינים לרדיו קסם 106